Musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui viatgem fins al monestir de Sant Creus, al camp de Tarragona. El monestir va ser el centre d'una de les senyories monàstiques més extenses i influents de la corona d'Aragó i avui està deshabitada de monjos, de manera que s'ha adequat com un espai cultural. Es tracta d'un monestir a l'ordre del Císter, una cisió dels benedictins que es basava en l'ordre de Sant Benet de resar i treballar. Aquest ordre va tenir molt de poder dins de la corona catalano-aragonesa, com es pot veure amb la magnificència del monestir de Sant Ascreus i dels seus germans Poblet i Vallbona de les Monges. Fundat l'any 1160, el moment àlgid de Sant Ascreus va ser entre els segles XIII i XIV per la seva estreta relació amb la noblesa i el llinatge reial. El rei d'Aragó Pere el Gran, fill de Jaume I, va ser mecenes del monestir, igual com ho va ser el seu fill Jaume II d'Aragó i la seva dona Blanca d'Anjou. Aquests monarques van escollir ser enterrats aquí, en dos mausoleus gòtics al costat de l’Alta Major. L'estudi i restauració dels pantalons reials el 2010 van permetre descobrir les restes de Pere el Gran i Blanca d'Anjou, Jú, els únics reis de la corona d'Aragó, les restes dels quals han pervingut intactes. L'església de Santa Creus va obrir el culte a l'any 1225 i és un bon exemple de la transició entre els estils romànic i gòtic. El claustre del segle XIV és el primer destil gòtic de la corona d'Aragó. Aquest monestir és un dels indrets on hi té lloc el Festival de Música Antiga Jordi Savall, que és un músic català especialitzat en l'instrument de la viola de gamba, però també en la direcció d'orquestra i en la recerca musicològica de música antiga. Savall és un dels especialistes en música antiga més reconeguts del món i és pioner en la recuperació de sons del Renaixement i del Barroc i dirigeix aquest festival de música. Sentim el Concerto Grosso en Re Major, Opus 6, número 4, de Corelli, dirigit i interpretat a Viola Gamba per Jordi Savall al Concert de les Nascides. Hem sentit el concerto grosso en re major Opus 6, número 4 de Corelli dirigit i interpretat a la viola de gamba per Jordi Saball al concert de les Nacions Tornem en el proper episodi amb més catedrals musicals del nostre país Catedrals musicals El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música